Slavoslovia 299, Anchina la Tatăl Ceresc. Aleluia, slavă-ți, Tatăl Cerestei, iubim și mulțumim, fiindcă rugăciunea prea sfântie născătoare, Dumnezeu a ascultat, când cu toți Sfinții și Puterile Cerești pentru noi, drept că din Cioșc Ortodox, s-a rugat. Aleluia, slavă-ți, Tatăl te iubim și mulțumim, fiindcă Îngerii tăi, cu apa Harului Duhului Sfânt, Sufletele noastre, după adormire, le-au botezat și de negura păcatelor le-au spălat, ca semn că taina Sfântului Botez ne-ai dat. Aleluia, slavă, ție, Tată Cerești, iubim și mulțumim, fiindcă îngerii tăi, cu miruri sfinte, sufletele noastre de mirosul păcatelor le-au curățat, ca semn că taina Sfântului Mir pentru noi ai păstrat. Aleluia, slavă, ție, Tată Cerești, te iubim și mulțumim, fiindcă îngerii tăi listele păcatelor noastre le-au șters și aruncat, ca semn că prin taina spovedaniei de toate păcatele ne-ai iertat. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, și -ți mulțumim, fiindcă îngerii tăi pâinea harică ne-au dat și sufletele noastre s-au luminat, ca semn că taina Sfintei Eucharistiei în lumina ne-a transformat. Aleluia slavăție ție, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă îngerii tăi cu veșmântul de nuntă ne-au îmbrăcat, ca să că prin anunții pe noi ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, ce celeste, te iubim și îți mulțumim, fiindcă sfințirea noastră cu îngerii tăi așezat, când pe frunțile noastre semnul slujbei tale l-au desemnat și... Taina preoției, cea din veac, pentru aleșii tăi ai arătat. Aleluia, slavă, ție, Tată, celestei, iubim și mulțumim, fiindcă îngerii tăi rânduia la ceea ce ne-au învățat, ca să că între fiii împărățiii tale ne-ai luat. Aleluia, slavă, ție, Tată, celestei, bine și mulțumim, fiindcă Duhul în fiere peste noi a coborât și a stat. Pe treptele de lumină ale iubirii tale ne-a urcat și între fii luminii ne-a așezat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, vin și-ți mulțumim, fiindcă între fi înviere, slava și iubirea ta am cântat, când pe tronul slavei tale, fiul tău cel iubit a venit și pe cei adormiți i-a înviat și lumea a judecat.